<تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين إحسانا.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 Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa'innahu kana lilawabi naghura. U ime Allaha hassem losnog hassem losnog. Gospodar Artur zapovieda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kad tebe starost dožive ne reci imni u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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصالب كالوالي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo sljedbenici posljednjeg Božije poslanika Muhammeda. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti da spoznajemo njegove blagodati kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od onoga dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo iz Google. Posebno molim dragog Boga da nam čuva blagodat vjere u našim srcima, blagodat pokornosti u našim životima i blagodat ljubavi prema stvoritelju i prema njegovome poslaniku Muhammedu s.a.w. Gospodaru, naš molimo te da nam dneš korisno znanje i da budemo od onih koji se na najbolji mogući način koriste onim čemu si ih ti poučio. Uvedi nas milošću svojom na našim dijelima ili našom zaslugu uvedi nas milošću svojom među svoje čestite robove. Amin draga brače postovane sestre, i dalje se družimo sa hadisom Božijeg poslanika Muhamada s.a.m. I možda je upravo u mjesecu radiju la Evalu kada se najviše pokazuje ljubav i najviše pokazuje dosljednost u sređenju Muhamada s.a.m. možda su upravo u ovoj trenuci kada čovjek treba biti posebno ponosan. Ne ponosan u smislu uzdizanja na drugim Božijim robovima, nego ponosan u smislu da je u svoj život uveo redovnu aktivnost kojom se upoznaje sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam. Mi 52 sedmice ne samo ove četiri koje su mjesecu rabiju l-evelu nego 52 sedmice u godini svakoga četvrtka alhamdulillah pokušavamo naučiti života Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I nam je najviše vodilja Kur'anski ajet, Am lem jarifu rasulahum fahum lahu munkirun zaroni ne poznaju svoga poslanika pa ga zbog toga negiraju? I jedno od najbitnijih pravila života jeste da čovjek vrlo tješko može voljeti ono što ne poznaje. I najčešće je čovjek neprijatelj mi što ne poznaje. I zadača nas muslimana i muslimanki, vjernika i vjernica jeste da se najprije upoznamo sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam. I toga Ako se sjećate, mi smo prošli put neke stvari pokušali da da uvedemo u tu jednu našu intimu stotinu puta, 300 stvari, stotinu puta svaki dan revil evela neka se sa mojih i tvojih usana otme ono iskreno alhamdulillah. Alhamdulillah, pa me Allah dao da sam odmeta Muhameda. Alhamdulillah, pa samo ljudi koji vjeruju u jednoga boga koji nije rodio i rođen nije i pred njega ćemo se pred njim ćemo se opijet sabrati sa I što vjerujemo u sve njegove poslanike i vjerujemo u pečat poslanika Muhammed. Stotinu puta, alhamdulillah. To uzme par minuta, čar je. Ali je njegova intimna veza sa, sa stvrteljem. To je veza koju možeš hodati ulicom i spominjati gospodara. Možeš biti na poslu i spominjati gospodara. Možeš biti u tramvaju i spominjati gospodara. I kazati, alhamdulillah, hvalati ti dragi Bože, pa vidim, pa čujem, pa sam zdrav, pa imam priliku... Da me ovim nogama ti gospodaru iz darova svojih počastiš da budem na mjestu gdje će se ti spomenuti, gdje će se spomenuti tvoj poslanik, gdje će se spomenuti čestiti roboj. Da učimo kako da se ponašam. Alhamdulillah. I onda kada bude to na jeziku ako Bog da biće u životu. Žena jedna koja se povrijedla kaže u tramvaju, ustaje druga gospodja i kaže nju sjetite vi gospodja. Dvije operacije žena imala. Jedna od tih operacija je u nozi, šarafe ima. I kako je ona krenula da sjedne momak od 16-17 godina, odbrda odvalje, upada i seda na to mjesto. Moramo se odgajati, moramo se, ako vjerujemo u stvoritelja, ako vjerujemo u Boga, pa mi moramo to svakim svojim postupkom pokazati. I zato naviknuti svoj jezik, da kažemo, barem u mjesecu, Rebiul Evalu, mjesecu rođenja Muhammeda s.a.w. da kažemo svojim jezikom, alhamdulillah. Ne bi li Allah dao da i naša dijela kažu alhamdulin? Onda kazal smo druga stvar. Bilo koja forma salavata na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma salli ala sidi si Muhammed, bilo koja, stotinu salavata na poslanika, jedan salavat, kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, deset dobiješ od gospodara na dar. Kada ti pošalješ svome poslaniku, Muhammedu jedan salavat, Allah iz milosti svoje na tebe spusti deset salavata. Onda nisi namrgođen, onda nisi neraspoložen, onda si zadovoljan s onim što ti Allah dao, pa možda će ti nekoj kazat, pa dao ti je manje nego što ti zaslužiš, ali ti ćeš kazat, alhamdulilu. Deset salavata od gospodara dobiješ za svaki. I posljednja stvar, treća, nemojte da prođe mjesec rebijula, a da nismo, barem par stranica, a mi koji se pokušavamo odgojiti, svi zajedno, I vaš hal, i vaše stanje, i vaš dolazak, i vaš, vaš izraz lica, odgaja meni jednako kako ja pokušavam na vas utjeći. Nemojte da prođe mjesec Reveul Evel, da nismo prašinu pobrisali svojnjih knjiga o Resulullah koju imamo u svojim kućama. Uzmi stranicu, dvije. Ovi koji se ovdje odgaju najmanje deset. Do kraja, ako nisu ovih dana, tri, četiri dana, četiri dana koliko smo imali Reveul Evela, peti, odma, od, od, od, od večeras, od večeras, Nemoj dozvol da ne pročitamo njemu u njegovom mjesecu. Onako kako smo uobičajili na samom početku setičemo se Fatihom imama Buhari ili dovom čiju hadisku zbirku čitamo i dan Lila el -fatih". Mi smo došli do 266. hadisa u hadiskoj zbirci mama Buharije Babu man efreva bijeminih ala šimalihi fil gusl poglavlje onaj ko izlije svojom desnom rukom na lijevu prilikom kupanja. Objašnjavali smo kontekstualno da Allah je nama dao da živimo u vremenu kada je tehnologija napredovala. Ranije se kupalo iz posuda i onda je vrlo bitno bilo da se čovjek očisti prije nego što unese svoje ruke ruke u posudu i zato Ovdje imam Buharija kaže čovjek bi zahvatio svojom desnom rukom i onda bi iz desne ruke izlio na svoju lijevu da bi, da bi očistio nečitoće. Hvala dragom Allahu, ja molim Allaha zaista ona dova prva koju učimo. Gospodaru počasti nas da spoznajemo blagodat kroz njihovo trajanje. Vjerujte da će uskoro biti djece kojoj kad kažeš nestalo struje, on će ti kaza što je to. Mi živimo u vremenu kada tehnologija i mašine napreduju ali ljudi u njihovim međuljudskim odnosima, zato što se ne odgajaju i zato što se ne odgajaju u onom okviru i onom, u onom okviru koji gospodar hoće. Jer meni ne treba kontrolor ako znam da me gospodar vidi. Meni ne treba nadzor i video kamera ako znam da mene stvrtelj vidi. Što je manje svijesti o stvrtelju, sve će veće i brave biti na našim vratima. Dakle, ovo je nešto što je uvod kontekstualno dakle zašto je ovo bitno iz tog razloga što ljudi nisu imali dar koji mi imamo da imamo tekuću vodu kako to jedan naš veliki alim kaže da nas vidi faraon da nas vidi faraon koji je Egiptom vladom rekao bi vi imate više najsiromašniji među vama ima više nekšto što ja imam jer on kad se hvalio govorio je ima je sistem navodnjavanja i u Kur'anu se spominje kaže hadihi alanharu tajri min tahti kaže ovo su rijeke koje teku ispod meni znači sa svim kućama imam Allah nam dao česmama da nam se dovuče i obuzda voda i da imam otvoriš česmu i koristiš vodu subhana dab haddathana musa ibn ismaila tala haddathana abu awane haddathana al-a'mash an salim ibn abi jahdan kuraj مولى ابني عباس ابن ابن عباس الميمونه بنت الحارث بنت الحارث قالت ترنيو نام ابن اسماعيل ود ابو اواني ود عامش ود سالم ابن ابي جاده ود كوريبا شتيچنيكا حضره ابن اباسا ود ابن اباسا ود ميمونه حنومه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر كالحارث دارك كاجي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وستر وسترته Stavila sam, kaže Hazreti Meimuna, Božijem poslaniku, salallahu alaihi ve sellem, vodu kojom će se kupati, vose tartuhu, i navukla sam zastor kako bi se odvojio. I stalno, i stalno se mi moramo vraćati. Braćo i sestre, kuća Resulullaha salallahu alaihi ve sellem je jednako kao i njegov mezar. Resulullah je ukopan u sobi u kojoj je živio sa Hazretija išao. Ta soba je bila tolika Da bi ve s.a.v. kad na noćnom namazu hoće na seždu, šta je morala Hazretija iša raditi? Pokupiti svoje noge kako bi on seždu radio. Zato vas ne treba čuditi da u čošku te jedne male sobe da se stavi zastor i da se tu osoba, jer ima odvod, da se tu osoba okupa. Kaže Hazreti Mejmuna i ovo prva stvar iz hadisa Resulullah s.a.v. Pridobijajte srca ljudi i bliski sebi tako što ćete biti njima u hizmetu. Tako što ćete njih služiti. Nemojte da članove naši kada je Resulullah onaj hadis kojeg stalno spominjemo, khairukum khairukum li ahli, najbolji od vas su najbolji prema svojim porodicama. Kaže Resulullah u nastavku tog hadisa, wa ana khairukum li ahli, a ja sam najbolji od svih vas prema svojoj porodici. Hoće Resulullah reč srca moje porodice su uzmeni. Hasrati Maimuna kaže stavila sam u vodu i zastrla da se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem može okupati. Fa sabala yadihi faghsalaha maratan aw marratayn. Pa kaže pa je onda Rasulullah izlio vodu na svoje ruke, mubarek ruke kaže i oprao je jedno ili dva puta. Oni koji su sa nama bili dok smo govorili ovde što vi znate da je farz Da je obaveza prilikom abdesta barem po jedan put oprati i lice i ruke i potrati glavu, inače glava sa jednom potri nije triput. Ali lice se pere tri puta, to je sunnet. Minimalno farz je obaveza je po po jednom. I to čovjek treba znati, pogotovo zbog čega? Nekad uđeš oskudicu s vodom, nemaš vode, nego da se može da može barem farze da Koliko pereš po jedan put. I to je sunnet Rasulullah sallallahu alajhi i Resulullah sallallahu alajhi wasallam znao je nekada oprati po jedan put. Zašto? Da nam pokaže da Da je minimum i da je farz i da je obaveza da to učinimo jedan put. Kale Suleiman la edri e vekere thalifete em Kaže, ne sjećam se da li je spomenilo treći put ili ne. Ili je jedan put, ili je dva put, ili triput I tako se spominje u hadisima Rasulullah sallallahu alaihi wa Da bi nekada oprao jedan put, nekada dva put, nekada tri put. I to je opet još jedna lekcija nam. Hvala dragom gospodaru. Pa nas je počastio. Da slijedimo Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Drugi put Da slijedimo Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, jer je gospodar dao njemu da učini neke stvari koje nama, na prvi pogled, ljudi koji su bili oko njega, nisu znali zašto je to uradio. Vi znate da je samo jedan put Resulullah klanjao otkriveni glavi. Da je svaki put Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao sa kapom na glavi nama bi bilo od namazskih obaveza da imamo pokrivenu glavu. I zato kod nas u bočnjačkoj tradiciji ne znam, možda se neki ne sjećaju ranije nisi mogao kakvi da staneš na namaz bez vjelkapici ili bez kape na glavi ma kakve bi ljudi rekli ti nisnikla nju. <laughs> zašto? Zato, su, zato što su ljudi ranije u tim stvarima nama ne toliko, nisu toliko manifestativni, jer zašto on stane na namaz, stavi kap Zašto? Jer je Resula samo jedan put obavio namaz bez bez kapi, bez otkrivene glavi. Zašto? Da bi ukazao, kaže šta? Da bi ukazao da je i to valjan. I da pokrivanje glave kod muškarca nije, nije sastavni dio namaza, nego je od sunneta. Summa efraga bi jemini ala šimalihi fagasale farđahu. Kaže Hazreti Mejmuna radijelallahu anha, zatim je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem izlio svojom desnom rukom na lijevu i oprao svoje stidno mjesto. A onda je ruk koju upotrebljavo da otkloni nečistoće, kaže potrao od pod ili od zid, jer su zidovi u to vrijeme bili od čega? Od zemi. I subhanallah, kad gledate, onaj, često u govori o odgoju. I kada gledate naše vrijeme, mi tako lijepije džamija imamo. Kad uđeš u neke sarajevske novije džami, naravno nove starije džami imaju poseban ruha, nije, ti uđeš u Begovu, u Cerevu, Posebno se osjećaš u Čašijsku džamiju, u tabački. Ali kad uđeš u ove velike džamije, subhanallah, toliko širine, toliko... Kaže jedan alim subhanallah, kaže, ranije si malu džamiju, ali ta džamija znala od kojih čovjeka koji bi hiljadu ljudi znao povesti u dobrom pravcu. Danas mi smo zarobljeni, pazi, Resulullah s.a.v. džamija njegova bila je onaj nadkrivena palminim lišćem sagrađena od stvrnutoga blata, od črpća, slama i ilovača, zajedno čini te, odgojili su generacije i generacije. Sumete nadmada vostenšeta vogasale vodžahu vjedeji vogasale resahu. A onda ide ono što vi znate da su obaveze, obaveze prilikom kupanja, kaže Resulullah i zapravo svoja usta. I vrlo je bitno, pogotovo danas Mi koji imamo i dječicu, znamo, idemo često kod lekara kažu da je izapiranje usta izuzetno bitno. Jer bakcili i ove bakterije koje su u ustima su izuzetno bitne. Mi prilikom izapiranja usta mi ujedno radimo nešto što je korisno za naše zdrave. Allah je dragi tako da. Posebno, sada imaju bakcili i u nosu posebno se, raširio se kao virus po gradu, ba, ove bakterije u nos Pogotovo kod malih djeca kada čovjeki zapere usta i nos to je sastani dio sunneta Resulullah sallallahu alaihi wa ali je i potvrda Kur'anski ajed zar Allah ne zna koji te stvorio zar Allah ne zna koji te je stvorio kad uradiš onako kako ti on preko poslanika pokazao ti si ovo što je on stvorio upotrijebio na način na koji je on zadovoljan i što je u konačnici za tebi koristio kaže Resulullah je izapravo usta izapravo svoj svoj nos i gvasla vjege i jedije i gvasla raseho zatim je oprao svojem ubare lice svoje obje ruke i oprao je svoju svoju glavu zatim dolazi ovaj posljednji summa sabala jasedehi summa nahfa gvasla kadme onda je rasulullah sallallahu alajhi wasallam oprao svoje tijelo i kaže i na, zatim na kraju bi oprao svoje noge nismo mi smo stalno spominjali jer se kupa na istom mjestu gdje gdje se voda skuplja ta se voda posle prospje ali je obaveza ako je nečistoća sišla, obaveza je da operemo svoje noge jer su bile što bila u nečistoći. Fa na fatal tu hu hirpaten fa tale ridha pa kaže pa mi je pa ja zreti imuna i to je lijepo. Ona gleda svoga muža kako se kupa da bi naučila jer je on Božiji poslanik. Kad je završio ona požvori hoće da ga pohizmeti i kaže evo ti Božiji poslanik krpa. Joj male stvari tako. Jedan mi je čovjek neki dan rekao na dženaziju Kaže, vidiš li ovoga čovjeka? Kaže, vidi. Ja, kaže, kad god njega vidi men se stomak okrene. Ja, kažem, zašto? Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kaže, on je bio zadužen za pomoć. Došli smo njemu, kaže, njemu na stolu Malboru. Meni mati, kaže, doživjela traumu, šok, protiran su iz istočnije Bosne. Tražimo da dadnu nešto skroz žene je 40 kila izgubla za manje od 6 mjeseci. Boje se za život i kaže dijelili su neku pomoć mi čuli da ima nešto slatko da se kod njih dijeli došao je babo zamolio kaže samo za nju ako nije problem 200 grama je 200 gram njemu kaže malboro kaže na stol kaže nema i to ne može nikada zaboraviti koliko mi, tad mi je tad bilo 14 godina moj vršnjak početak agresije nikada tu kad god vidite općaj ljudi prelijep je stilj dovoljna ti je kaže povuka da ima ljudi koji hode na zemlji kad ih vidiš smučiti se da, a ima ljudi koje Allah sebi uzeo kad pomisliš da je nekad bio među tobo, među vama budjeti drago nije živ uopšte više najveći među njima je Resulullah kad god pomisliš na njega drago ti je što je Allah počastio čovječanstvo takvim čovjekom a ima ljudi živi su vidiš ga tako svojim odnosom, ponašanjem, djelima, da kao da je mrtav. Dodala mu je hazreti mejmuna, hrpu, pa je Resulullah s.a.v. dao i da je ne želi. U alemi u ridha, i nije je želi. Ovdje također imamo i sunneta Resulullah s.a.v. lijepu smjernicu za one koji će ako Bog da ići na umru, na hađ. Pošto je tamo lijepa klima što se tiče vrućini, od sunneta Rasulullah s.a.v. je da se nakon abdesta i gusula čovjek posebno nešto ne posušuje. Zašto? Jer je takva klima tamo. Čovjek kada uzme tamo abdest i dok izađeš par metara ti se već osušio. U Bosni, naravno to je sunnet koji nam je obaveza da ostavimo. Zašto? Jer mi ako to uradimo, šta će se desiti? Zanji si ne posušiš ne poslušiš noge po ovoj zimi, obučeš čarape i čarape se spase, pa onda uđeš u cipele koje su bile vani i navučuješ prehladu. Šta je sunnet Rasulullah s.a.v.? Sunnet je njegov da je fars čuvat zdravlju, jer je Allahov da. I kad te neko pita, znači je sunnet svi ostavljati, Boga mi, brate, i fars ga je neka ostavljati. Fars ti ostal, da ostavljati, jer ti je Allah zadužio i poslanik te naučio da čuvat zdravlju. A kad budiš ako Bog da tamo naumri, u Mekhi, u Medini, kad saabdest ki od osuneta rasulullah sallallahu alaihi wasallam je da ishajim na ovaj lijep i povjetarac i da on nameni osuši nameni da osuši ovde i to je to je nešto subhanallah hazreti ali nam je rekao anilmu khairun minal mal znanje ti je bolje od imetka. zašto ente tahrusul mal wal ilm kaže ti pokušavaš sačuvati imetak A Allah daje da tebe znanje čuva I tebe, i tvoje zdravlje, i tvoji metak I tvoju vjeru, i tvoju domovinu Šta čuva? Takvaluki znanje Hazreti Mejmuna radijallahu anha Je pokazala ovim postupkom Prema Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ono što se u šerijatskom pravu Naziva urf običa Ja bih vas tu podsjetio Jer vremena Alhamdulillah, naša omladna ima priliku da čita Prije neki 12-13 godina jedna mlada djevojka se udaje kaže, jel da kaže, hafze, po, po sunetu Rasulullah s.a.v. nije žena dužna da ih izmeti muž. Kao ne spada to u ne obavez. Pazite, mladići djevojke, sastavni dio, vi ulazite u vrat, oni od vas koji nisu ženjeni, nek se dobro savjetuju. Jer ako dođemo do toga da se gleda šta je čija obaveza i da ljudi gledaju da sve ono što urade prema bračnom drugu dobro naplati i dobiju za uzvrat, to nije onda brak, to je onda firma, ti meni, to je onda trgovina uslugama. Evo vidite da je Hazreti imuna. Hanuma Resulullah s.a.v. pokazivala i ljubav prema svome suprugu tako što je izmetla svoga supruga a jednako tako Hazretija Iša nam kaže kada god bi Resulullah mušao u svoju kuću prvo što bi uradio pomagao bi svoje ukućani šta god da ukućani rade jel kuhaju Resulullah bi pomogao da se kuha jel rasprijemaju Resulullah bi pomagao sam je svoju odjeću šio on nam je uzor nemojte, nemojte, da, nemojte da idemo putevima i stazama pa ćemo nakon 5, 10, 15 godina reći vidi ovo stvarno ne funkcionira ali ko će ti vraći 15 godina život 20 godina život još sam jedan hadis planirao jer je tema tema je vrlo često zastupljena među, to je 267. hadis kaže babu ida džana thumma ad wa men dara ala nisaihi fi huslinu ahid kaže poglavlje nakon odnosa nakon odnosa, intimno, odnosa intimni odnos dakle u stanju džunupluka i kaže dalje u poglavlju kaže onaj koji bude sa svojim suprugama u jednoj, u jednom skroz jedno kupanje hoću ovdje da, jer ovo je tema koja se često da pročitam ovaj hadis i samo da kažem tu jednu misu da, da malo o njoj razmislim Haddesena Muhammedu bnu Bešar tala Haddesen ebnu ebi Adih ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن منتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة قالت كا محمد ابن بشار أو ابن أبي عادية ويحيى ابن سعيد أو شعبة أو إبراهيم ابن محمد ابن منتشر أو نجوه وجوادسه محمد ابن منتشرة كاجي سبومينو سام تو Da li čovjek mora, kada ima jednom intimni odnos sa svojom suprugom ili supruga sa svojim mužem, da li se mora okupati prije nego što imaju drugi put odnos? Kad je spomenuo sam to, Hazretja iši, pa je rekla. I gledajte ovo, Allah vam drago, stalno se nama imputira da u vjeri, kaže, vi u vjeri, ove intimne stvari vi ne želite da spominjete. Ovo je Sahih imama Buhari, najvjerodostojnija zbitka nakon, nakon Kur'ana. Poglavlje čitavo je o intimi, o odnosu između muža i ženi. Tu nema, nema stida u tim stvarima, one se nauči. I onima se može slobodno govorit, slobodno se može savjetovat sa ljudima koji imaju iskustvo, i sa ljekarima, i sa ljudima koji su ispred tebi 30-40 godina. Naravno da se možeš savjetovat. I kaže, pitao sam ovo, a zretja išu. Da li je potrebno, da li? Kaže, jerhamullahu, eba abdirrahman. Kaže, Allah se smilovao ovome, ebu abdirrahmanu. Kaže, kuntu, u tajibu Rasulallahu sallallahu alaihi wa sallam fejatufu ala nisaihi pa bi Rasulallahu bio kod svih svojih hanuma i ovo je muđiza Rasulallahu sallallahu alaihi wa sallam on je obišao sve svoje supruge u, jed, u jednu večer sume yuspihu muhriman jemda hutiba a onda bi osvano, kaže, kao muhrim znači da obavi hađ ili umru i kaže, na njemu je bilo mirisa koji se nije saprao dakle hoće kazati da je dozvodeno Da je dozvoljeno imati tim u, u jednom, znači bez gusula između dvije intime ili tri ili četiri. Ovdje hoću posebno da jednu stvar, jer se ovdje spominje ono što je karakteristika Rasulullah s.a.v. Vi znate da je njemu gospodar dozvolio više žena nego i četiri, više supruga nego četiri. U učenju islama, muškarcu, muslimanu je dozvoljeno da oženi do četiri suprugi. I sada ima jedan detalj. Ovo je toliko česta tema da sam najednom htio ovaj hadis da pročitam i samo jedan hadis samo da podijelim, a nikad ga nisam čuo da ga je ikad iko spomenu. Nikad ja ga nikada nisam čuo vjerodostojan hadis o ovoj temi. Gotovo da nema sila da se ne pričao o tome. Muškov sela naram, ne znam kako kažeš i kad sjednu, ja im poredam kažem im, gledajte, idemo na sjelo ja budem gladan i kažem ovome do sebe, ah Bavo, slušaj, prvo će pričato o politici pa će onda pričat više ženstvu, a završit će u džinima i onda, onda mi sjednemo. onda sjednemo. ja gladan, imao predavanje ja sjednim, alhamdulana, stidim se po pitanju, hrane, kad ti dođem kući ješću ona i ti meni Jedim. Oni počeš je politička stva. Jel da je, kaže, teško je. Pa vidi ovo, pa vidi ono. On meni... <laughs> Rekao sam ti, nema šancije da na nastomaši. I pogotovo, pazi, imaš fakultet, humanist... pa gledajte, tajnički fakultete su bitni. Ali humanistički, politički, nauke, pravo su izuzetno bitni također. Jer oni gradi odnose među ljudima. I zato imaš političke nauke da neko nešto uči i pa da ti nešto kaže. A danas da naklapati, brate, pa... <laughs> jer ne i u konačnici nemaš ti odgovornost. I nastavim ja, jest? Ni do kolača nisam došo. Tek prošao na drugu hranu. Jedan još alim. Da Allah dragi i počne priča to više ženste. Kaže on. <laughs> na Nastavimo. Dok sam ja do kolača došo, on sušli su u džine. Jer tu svaka nana, svaka baba, svaka svaki deda, svak može pričati i svoja iskustva i šta je čuo i šta mu je neko prepričao i šta. Pazi, to je toliko pa zašto je tako da kažem e, neuhvatljiva oblast da u njoj svako može biti pametan. A šta pa ste? Šta je problem? To je, ne, zna se desi, to je vrlo ozbiljan problem u životu čovjeka kad se desi. I zato moj vam je savjet, obratite se tu u Leme, a ne ovako na sjelima, umjesto da se priča koji ćemo hajrati zajedno u rad. volan gdje nam je omladina? 75% omladine u srednjim školama konzumira alkohol. Pa to su moja i tvoja braća, ako ne samo povjeri, nego u tome i da insan insanje čovječ. Insan je. 75% u Bosni i Hercegovini djeci u srednjoj škol konzumira alkohol. Nevdje u tome ništa loše. A, a red temat je politika. Politika. Više ženstvo i džin. Ko, ko je odgovoran za to? Nije, moram vam spomenuti jedan detalj. Koliko je alkohol poguban? Neće to u zapadnim medijima, jer oni stalno loše stvari guraju u zapečak. A kod nas obrnuto, kod nas mediji stalno loše stvari guraju naprijed. Zašto da kaže joj vidi kako je život u Bosni i Hercegovini? Težak, mračan, mučan. Dok sam bio nedavno u Njemaškoj, čovjek mi priča, u novnama je bilo njihovoj da se čovjek napio i u stanju pijanstva zaklao troje svoje djece. Kaže, kad se otrijeznio, kad je vidio šte je, u radiju htio i on da se ubi. A naravno, to je u zapečku. Da se to u Bosni desilo. To je bilo na prvoj stranci. I nikad niko ne bi rekao, daj da objasnimo mladim ljudima što znači alkohol. Ima ljudi Allah i počastio poslalahu vratili nakon alkohola. On će ti bolan reći. On će ti ispričati što to znači, bolan. I... Zašto ovo završavam? Zato što je ovo vrlo vrlo tema koja, koja se upopredljava čak od strane nemuslimana da se meni je najveća mučiza Resulullah u poradičnom životu. To što je on uspio sa svojim suprugama uspostaviti takvu pravednost, takav odnos ljubav i poštovanja da su one Hazretija Iša kaže Hanuma Resulullah, Ebu Bekrovak čerka ali kaže Ukopajte, meni je pored mojih sestara Hanuma Resulullah Nikakve zaviste, nikakve zlobe među njim. Zamsi ženu koja ima još jednu ženu, nijen muž ima. I ona kaže, ukopaj mene pored nje. Allah. I kaže, pored moje sestri. Ali koji hadis hoću da vam spomini, nikad ga niko ne spomini. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wa Men kanet indihum ra'atan, fe lem jadil bejnehuma. Ona je kome Allah dadni, da kod njega budu dvije supruge flem yadil baina Pa ne bude pravedan među njima jaa yauma alqiamati wa shaqquhu će na sudnjem danu kao pola čovjeka neće ga allah proživjeti ni ko čita učaljak ponoviću hadis na bosanskom ona je ko bude imao dvije supruge pa ne bude među njima pravedan gledajte kaže se allah dozvoljava više ženstvo a gledajte hazreti pejgamber a resulullah šta kaže to je tolko ozbiljna i tolko Toliko opasna, opasna tema da Resulullah kaže, onaj ko bude imao dvije supruge, pa ne bude među nima pravedan. Između ostalog, zna se, da, njen dan je nema. Haram je da budeš s ovom kad je od ove dan. Jednom ako to radiš, kako će te Allah proživjeti? Paz, kaznati počinje prije nego što je polaganje računača, viće. Svi te vide, na sudnjem danu, svi te vide kao Kaže, strana će mu biti odsječena. Onaj ko bude imao dvije supruge pa ne bude pravedan među njima, doći će na sudnjem dano ko pola čarijeka. Ovo sam htio da vam kažem zašto. Pogotovo oni ljudi koji onako u ove teme ulazi. Jedan od njih se oženio i moja adeta, ja se čestitam, Allah mu varikula, druga ili treća supruga, ne znam, Allah mu varekula. Kaže, nemoj ti mene glad, Hafize, ja sam kaže, neozbiljan čarijek. Sad gledam u njega, ne znam, bil mu udario šamar stariji od meni, mislim, zaista, tako, tako nešto reći, ja ti čestitam, ja volim da je u našoj državi urađeno, da je to uređeno, da, da se može, da je zakonski, ba, da, da te žene imaju zašto i to treba, trebamo mi lobirati oni, koji, napravite, ž... nek zakon to dozvoljava i neka je urijeđeno, nek je žena zaštićena, nek su njena djeca zaštićena nek se taj brak, sada će biti priča i vidjet ćete o, o homoseksualizmu i priznavanju njihovi braku nek se to uredi ali š... ja, ja njom kažem balan šta nisi ozbiljeno, ti si ah baba, za moj pojam preozbiljeno jer znam si da dođeš na sudnjem danu, da ne da ti dođe njim babu pa da kaže majmune jedan ba, šta to radiš Kako ćeš nepravedan prema nju biti? Kako ćeš je zapostavljati? Nije, doći ti pejgamber, pa će reći ti si nju po mom sunnetu oženio. Jel? On će se s tobom raspravljati oko njih. Kako ćeš kad ti gospodar kaže, povr svega toga? Kako ćeš? Kako ćeš odgovordati? Valja pravedan biti. To je nečije dijete, to je nečija čerka. Neko je bdio nad njom kad temperaturu ima, kad je nešto zaboli, ti si uveo nju u svoju intimu i ona je tebi postala dio tvoje intime, a ti iskažiš gdje moj mene gledati, a ne ozbilj. to ovaj hadis, kad god se o toj temi govori, samo recimo, Mohamed s.a.v. je rekao, onaj ko bude imao dvije supruge, pa ne bude među njima pravedan, neka zna da će biti proživljen ako pola insana. Ja molim gospodara da nas počasti, da ozbiljnim temama ozbiljno razgovaram. Amin. Da nas sačuva od svakoga zla posebno, zla naših protjeva. Amin. Amin. Euzubillahim nešaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, valihi salihin. Vussalatu, vussalamu, ala seydina, vunabina, muhammedinu, ala alihi, vussahvi, ajma'in. Gospodaru, naš počasti nas, a nemoj nas ponisti. Amin. Amin gospodaru u našo prosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo Te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodar naš, sačuvaj nas vatre svakoga djela koje približava vatre. Amen. Molimo te, Gospodaru, najvećim imenom tvojim da budemo pravedni u svim svojim djelima. Amen. Gospodar, naš, zaštitni nas od zluma na ovom i na budućem svijetu. Amen. Gospodar, naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš svakim dobrom i da nas sačuvaš od svakoga zla. Amen. Gospodaru, ne dozvoli da iko je zlum učinimo pa da na sudnjem danu za to odgovaram. Amen. Sačuvaj nas od zuluma za kojim ćemo odgovarati na sudnjem danu. Počest nas da nosimo dostojanstveno ime muslimani i muslimanke i da sa tim imenom Ako da preselimo. Gospodaru naš, molimo te da u mjesecu Rabiul Awwal što bišće salavata donosim. Gospodaru naš neka na našoj ustama što češće bude riječ alhamdulillah. Amin. Gospodar naš počastno da čitamo iz života tvoga miljenika Muhameda. Molimo te, Gospodaru, zaštiti nas i ummet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Amin. Gospodar naš pomozi našu vjeračiju u Siriji, sačuvaj njihov život. Gospodar naš, uđuljo sa zulmom kojim se čini, pa te molimo da ubrzaš povijedu njihov. Gospodaru naš, ukloni one koji zulmom muslimanima čini. Gospodaru, počastno da nas vodi najbolji među nama, zaštiti nas da nas vodi Gospodar naš, počasti nas, naše potomstvo, dobro dobaljamo nama, da budemo odoni koji su tebi odani. Počasti nas da širimo istinu, širimo dobro i širimo ljepotu vjeri. Gospodar naš, vjera je lijepa pa ne dozvoli da mi svojim dijelima je uprljamo. Gospodar naš, oprosti nama, roditeljima, našima, braćima, sestrama, prisutnim i odsutnim. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Subhana rabbika rabila izetja maicifunu, assalamu, alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih.